بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى انكم سواني يا كبنزي شكي متوم رحمه الله نعاماني زمينديه متومم wetu محمد صلى الله عليه وسلم نمره nyingine tukiendelea na darasa yetu ya silsilatul ahadithus siyam ahkamu wa adab nirisala ya alamatu alsheikh abdullah bin saleh alfouzani tukiwa leo tunaingia katika alfaslu alashiru al mlango wa kumi na mlango huu wa kumi unazungumzia fil ashiril awakhiri min ramadan Fadhila zile zinazopatikana katika siku kumi ya mwisho wa mwezi wa ramadhani au kitu gani ambacho kwamba kinapatikana katika Hizi, so hizi so siku kumi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwani hizo siku kumi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ina fadhila yake ambayo kwamba itatubainikia katika hizi baadhi za ahadithi ambayo ambazo mwaallifu rahimahullahu taala ameziweka katika hicho kitabu chake tukianza na alhadithul al awwalu fil ijtihadi fil ashril awakhir Hadithi ya kwanza ikizungumzia mtu kujitahidi na kufanya bidii katika ibada katika hizi siku 10 za mwisho yani zaidi kuliko hizi siku 20 zilizotangulia. Hadithi yenyewe ana Aisha radhiyallahu anha قالت kana nabiy sallallahu alayhi wasallam idha dakhala idha dakhala al ahya al-laila wa ayqadha ahlahu وجد وشد المئزر رواه البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتحد في العشر الأواخر ما لا يجتحد في غيرهم ketika حديث hadithi tukiona إن inapokelewa nabi Aisha Allah radhiya Allah imuende anatueleza kuwa alikuwa alikuwa alikuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikifika siku kumi ikiingia siku kumi ambayo kwamba inakusudia siku kumi za mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan ahya leila ahya leila laila maana huo usiku Anapunguza kulala yani halali katika huo usiku هو سيكو انا uhisha usiku katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala na ku kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ahya ahya al-laila manahu ahyaahu bilqiyam wa ta'abbud lillahi rabbil alamin ana uhisha usiku kwa kusimama kuswali swala za tahajjud na ibada nyingi zaidi usiku kwa ukiingia huo siku anauhisha usiku zaidi kama anauhisha huo usiku wa ai qada ahlahu na anaamsha familia yake yana naamsha wake zake na, na familia yani, yake wote ambayo kwamba wako naye wanaishi naye anaamsha katika hiyo ibada ili washirikiane naye katika hiyo ibada ambayo kwamba ni tukufu yani katika huo usiku wa mwisho anamsha anamsha mke wake na familia yake kuamka kufanya ibada katika siku kumi yani anafanya anaongeza ibada zaidi kuliko hizo siku 20 zilizotangulia wajadda jadda manake ajitahada fil ibadati ziyadatan ala ibadatihi fil ashr katika yani anajitahidi katika ibada yake jadda manaka anajitahidi wajadda anajitahidi katika ibada yake zaidi kuliko zile siku ishirini zilizo tangulia washadda almiizara shadda almiizara kinaya kinaya yake yani ina kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hizo zoku kumi anakuwa mbali na wake zake shadda ni kama kufunga kukaza kamba katika kikoi na inakusudiwa kuwa kinaya tanani uzali an na kuna maana nyingine ina kuwa jadda ajitahada fil ibada yutahidi katika ibada lakini maana ya uitazal nisa ni maana kinaya ya an-nisa kukuombali na wanawake wakezake. zake maana ambayo kwamba inakurubia kutokamana na yeye kuamsha wakezake katika hiyo ibada anakuwa mbali na wake zake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi kwa ukweli alikuwa akifanya itikafu katika hizo siku kumi ya mwisho na Hiyo tukiangalia katika heri alafu katika hii hadithi imepokelewa na Bukhari wa Muslim na katika riwaya, katika riwaya imamu Muslim anasema kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi al-ashr alikuwa kijitahidi katika ibada katika siku kumi za mwisho wa mwezi wa Ramadhani mala yajitahidu fi hii zaidi ya kuwa alivyokuwa anajitahidi katika ibada za siku zilizotangulia yani anazidisha ibada zaidi katika siku ya kumi tukiona katika hii hadithi kuna dalili ambayo kwamba inaonesha kuwa siku kumi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ina fadhila yake ambaye ibada yake ina ibada yake ma na fadhila yake zaidi kuliko zile ambazo kwamba zimetangulia yani mja hujitahidi ajitahidi kufanya taa kwa Allah subhanahu ta'ala kwa kumuabudu Allah subhanahu ta'ala kwa kuswali Salatu qiyamu layl na kufanya dhikiri na tilawa ya Qur'ani afanye zaidi kuliko hizo siku kumi siku 20 zilizotangulia kwani tunafanya hivi kwa kuiga mtume Muhammad sallallahu alikuwa alikuwa akiongezesha akiongeza hiyo ibada zaidi akiongeza ibada zaidi kuliko hizo siku 20 zilizotangulia Nabia Aisha katika hiyo hadithi kutueleza kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiingia katika usiku kumi ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani usiku wake anauhisha katika ibada anaamsha wake zake na familia yake na anajitahidi na anapuka, anakuwa mbali na wake zake hiyo Aisha radhiallahu anha alikuwa kitueleza hivi ili tujue mtume Muhammad sallam sifa zake alivyokuwa katika ibada na awe kwetu kigizo chema na tufanye kama vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyo kuwa akifanya na pia hapo pia inadili dalili inaonesha kuwa wake wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wa walikuwa wakiamka katika hiyo ibada pamoja na mtume Muhammad kwa hivyo pia inampasa mtu awe anamsha familia yake wapate fadhila hiyo ya ya ibada ya ashur al Kusali kiyamu sali na mengineyo kwa hivyo muallif anatueleza kuwa anatuhimiza kuwa anasema walitohafidhu ala salati at-tahajjud ma al mujummu muislamu e, ajitahidi katika kufanya ibada katika wakati kama, kama katika siku hizo kumi zaidi vile mtume huyo sawala akifanya na ajitahidi sana kufanya za yani kuswali swala za tahajjud pamoja na imam baidhafaatan ila salat tarawe aki yani, yani pamoja na kuswali aswala, tarawe, pia aswali salat ya aswali salatu ya ili aweze kuzidisha ibada yake kwani salatu layli limathna mathna na baadhi ya ulama wamejuzisha wanaweza kuswali salatu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani au wanaweza kuswali swala zaidi ya 11 sababu katika hadithi sahihi lipokea kuwa Aisha bi Aisha radhiallahu anha alikuwa kiswali akisema mtume muhammed sallallahu alikuwa kiswali alikuwa hazidi zaidi ya raka raka moja na baad ya ulama wamejuuzisha kutokamana na kauli ambayo kwamba rasul sallallahu eh, eh, rasul rasulullah sallallahu alayhi amesema Salatu layli mathna mathna unaswali rak'a mbili ukiogopa alfajiri ukioogopa alfajiri kuingia basi uswali witr na pia tunaona kiigizo katika ba, kwa kwa sahaba Umar radiyallahu anhu alipoku alipoamrisha baada alipoamurisha baadaye mtume nani sahaba kuswali swala kwa hivyo katika kauli ya baadhi ulama salatul unaweza kuswali zaidi ya kumi na moja kwa hivyo siku kama hiyo mtu asimame afanya akithirike katika ibada a, a, akithirishe ibada yake afanye ibada yake katika siku kama ya ashril awakhir ili haweze kupata hiyo sifa ambayo kwamba ni sifa ya kufanya apate hiyo sifa, sifa, sifa ya kiyamu lalil na sifa ya fadla ya hizo siku kumi kwani hizo ndio sifa ambazo kwamba salafu Saleh waliotangulia walikuwa wanafanya wanajitahidi wana, wana, wana katika hizo ibada na hata wengine wakisimama wakiswali swala ndefu zaidi kama vile katika hadithi iliyopita ilipokewa kwa Umar aliamrisha aliamrisha ubaya bin na tamim ad walikuwa kiswali wakiwa, wakiwaswali shula na wakiwasalisha swala na wakiwasalisha swala na moja, pakaraka za wakiiswali hizo raka 11 wakiiswali hizo swala za raka 11 na inakuwa ndefu zaidi wakitoka tu inakuwa imebaki tu wakati wa nini wakati wa kuenda wa baada ya kukula tusuhur na kuenda kuenda kuswali swala nini swala ambayo swala al-fajr baka wengine wakasema kwa urefu wa swala tulikuwa tukiswali tuna, tuna, yagamea, tuna yagamea mti kwa sababu ya urefu wa qiamu hiyo swala ndalo wakisema ma'ana kunanṣarifu illa fi furu'il fajr walikuwa watoki wakimalizi swala kama ilisipokuwa ikikuwa imekurubia ili ili ili sasa wakati wa walfajiri. na inapokelewa kwa abdullah bin, bin, bin, bin, bin, bin abi abdul, inapokelewa kwa abdullah bin abi Bakrin, قال انس بما سمعت ابي ابي يقول انس عبد الله بن ابي بكر انس سمعوا قال kuna ابا باباه ابو بكر الصديق كان نسرف في رمضان بالطعام الفجر vile tulikuwa tunavoswali katika mwezi mtukufu wa ramadhani yani ile urefu wa swala na nuswali usikumzimu mzima na tukimaliza tu tunakimbia tunakimbilia tukienda kwa wale wajakazi wanyumbani tunawaeleza watwahikishe chakula kuogopa alfajiri ikiwa imefika yani ilikuwa kionyesha walikuwa Kiswali karibu usiku wakirefresha sala sana katika iyo katika wakati kama huu hasa katika, katika ashuril awakhir fi ibad, ashur awakhir fi Ramadhan na hii hadithi iko inapatikana katika, katika muata muwatta katika katika Imam Malik katika muata na mu'min e, na mu'min katika, katika ibada katika ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani anakuwa na fadhila nyingi sana kwa hivyo anajitahidi fadhila ya usiku kupata fadhila ya usiku katika, katika kujitahidi katika kupata hiyo thawabu za usiku katika kiyamu leili, salatu tarawe, salatu tahajud, na pia mchana anajitahidi katika kufanya ibada kwa hivyo iba, anakusanya ibada mbili ibada za mchana na ibada ya ya ya usiku na hapo akitarajia Allah subhana wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa atakuwa ni mwenye kumlipa fadhila katika hizo ibada ambazo kwamba anafanya kwa sababu kuwa Iyo hiyo siku za ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya ibada katika Ashura al ilikuwa ni ibada ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alikuwa akifanya hiyo ibada Iyo vile zumziya, ni kuonesha hiyo ashur al vile tulizungumzia ni ina zake kuliko hizo hizo siku zingine zilizotangulia nae ni khitamu shahar Ndiyo siku ambayo kwamba inamalizika Iyo inamalizika siku kumi ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan wala amalu bi na amali sana sana amali inatokamana inahesabiwa kutokamana na mwisho wake yani mwisho wake ndio mwisho ndio ya amali vile alivyofanya na pia hiyo katika siku 10 wanapoamka wanafanya ibada katika siku kumi. hiyo ibada katika siku kumi, la alla kwa allah subhanahu wa ta'ala atamjali huyo wa mja wake ambayo kwamba kwenye ibada apate laylatul qadri e, usiku ambayo kwamba unafadhila kuliko miaka moja ambayo kwamba allah subhanahu wa ta'ala ametubainishia katika ametubainishia katika nini katika, katika katika kitabu chake tukufu amit Allah Subhanahu wa ta'ala ametubainishia katika kitabu chake tukufu. Kwa hiyo Muislamu ajitahidi na hamshe waamshe familia yake na waweke uchangamfu katika ibada, waamke wakifanya ibada ya Allah Subhanahu wa ta'ala ili waweze kufat, kupata hiyo fadhila ambayo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala ameweka fadhila kubwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuna siku ambayo kwamba katika hiyo siku ni siku ambayo kwamba ni siku inafadhila ukifanya ibada yako inafadhila kuliko miezi elfu moja Mualif anasema miongoni mavinyo vyenye huzunisha sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hasa hizo siku kumi utaona baadhi ya watu wanakuwa wa wanaingiwa na uvivu uvivu wivu wa kufanya kwa kufanya amali njema tuka, wanaanza wengine wanaanza na uchangamfu katika mwanzo wa Ramadhani wanaingia wakifanya wengine baada ya siku 3 wanaanza kuwa wavivu wengine wengine kufika mpaka siku ya kumi hiyo siku ambayo kwamba ina fadhila kubwa zaidi na kuna usiku ndani ambayo kwamba ni siku bora zaidi unakuta waja kama hao tayari wameshakuwa wavivu na wanakuwa tayari hawapati fadhila kama ile siku ambayo kwamba Mtume Muhammad Salam ametuhimiza sana na alikuwa kijitahidi sana katika wakati wa wakati kama huu kwa hivyo nasaha kwa kila mja hasa mwenye hu, Allah subhanahu ta'ala mwoezesha kufika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na atakaye Allah subhanahu wa ta'ala atakayemjalia afikishe is afike katika hizo asharo alawakhire siku kumi uh, za za mwisho katika mwezi mtukufu mt, mt wa Ramadhani ajitahidi afanye vile mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya ili haweze kupata fadhila za hizo siku alhadithu athani fil uh, i'tikaf hadithi ya pili tukizungumzia kuhusu uh, itikaf عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف الأشر الاواخر من رمضان رواه البخاري ومسلم حديثي هو قد حديث الحديثه الثاني انسمع كوا ابن na Abdullah ibn Umar radiya Allahu subhanahu ta wa ta'ala yendea anasema kuwa kana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu al-ashra al-awaakhir min Ramadan. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akifanya itikaf katika siku kumi za mwezi siku 10 za mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhan Hadithi iliyopokelewa na Bukhari na Muslim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya itikaf katika siku kumi za mwisho katika mwezi mtukufu wa ramadhan hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim Tunapozungumzia itikaf tunakusudia nini? Alitikaf ni luzumu masjidin ala wajhi alqurbati min shakhsin makhsusin bisifatin sifatin ni mtu kujilazimisha kukaa kwenye msikiti katika njia mahsusa nae kutaka kumkaribia Allah subhana wa Ta'ala kwa ibada In, na nafanya hivyo ni mtu kwa na nafanya katika sifa maksusa kwa ibada maksusa kama vile napokelewa maneno ya Qurtubi katika tafsiri yake anasema ajma'a alulama'u ala annal al itikafa la yakunu illa filmasjidi masjid wa lama wafikiana kuwa itikafu haikui isipokuwa katika mskitini ni kauli taala wa antu ma'akifuna fi almasajid na nyinyi mnafanya itikafu katika msikiti nyinyi mnafanya itikafu katika msikiti Na inasema inapokiwa kuwa maana itikafu pia kuwa ni mtu kujuzia kujilazimisha katika msikiti kwa njia ya ibada Anafanya, katika, anafanya kwa anafanya hiyo itikafu kwa ajili kwa njia ya ibada Kwani imepokelewa dalili ya kuonesha vile hadithi ambayo kwamba imetangulia kuwa mtume Muhammad sallallahu alikuwa akifanya itikafu katika msho wa, wa wa katika mshu wa siku kumi msho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan na kuna hadithi nyingine ambayo kwamba inapokelewa na Abu radhi ya Allahu subhanahu wa ta'ala anasema كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام متى محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان يفني اعتكاف، لا تسمى اعتكاف ني كجلزميشا كاتكا المسجد ني كطاعه، كعباده مخصوصا كقربيه الله سبحانه وتعالى. بس متى صلى الله عليه وسلم اللي كان يفني اعتكاف كاتكا سيكو 10 ذا مشو كاتكا فلما كان العام الذي قبض منه Ilipofika mwaka ambaye kwamba mwaka ambaye kwamba alikufa alikuf, alifariki alifari mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aitaka fa 20 yauman, alifanya i'tikafu siku 20 hii hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Bukhari lakini fadila ya, na fadhila siku ya, ya i'tikaf vile tumezunguza ni akhiru ramadhan fadhilaka ni siku 10 ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani sababu kwamba kwa, kwa ile kwa hadithi ambayo kwamba tumeitangulia na kuna nyingine ambayo kwamba pia imepokelewa kwa kwa Aisha ikiwasikiana na ile hadithi nyingine Aisha anasema anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha anasema anna wa kana l l min Ramadhani hata Allahu 'azza wa jalla Hadithi ambayo kwamba pia inapokelewa na Bukhari na Muslim Aisha anasema kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya itikaf katika siku kumi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka alipofiwa mpaka alipofiwa nani alipofariki alipo, alipo mpaka alipofariki mtume Muhammad sallallahu alaihi wa mpaka wakati ambao kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali na nashibitika kuwa hakika mkuu mtume Muhammad sallallahu wa sallam wasallam aitaka fa akhira 10 min Shawwal kuna hadithamba kwamba inakuja kuwa inadhibisha kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya itikaf katika siku kumi katika ya mwezi ya mtukufu wa Shawwal yani mwezi mtukufu wa Shawwal ni yule mwezi uliokuja baada mwezi wa Ramadhan lakini kufanya kwake hivyo ilikuwa qadaa itikafi Ramadhan fane lam yaatikafu dalika fi Ramadhan alifanya hivi akilipa siku kumi katika mwezi mtukufu ya siku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambaye kwamba hakuweza kufanya itikafu. Kuna hadithi inathibitika kuwa Mtume Muhammad sallallahu alifanya itikafu katika siku ya kumi katika mwezi wa Shawwal ambaye kwamba mwezi kwamba ilikuja baada mwezi kwamba wanafuatilia baada ya Ramadhani, lakini kufanya kwake Mtume Muhammad sallallahu ilikuwa ni kulipa itikafi yake ambaye kwamba hakufanya katika huo mwezi mtukufu wa Ramadhani na hii hadithi ni sahihi inapokelewa na Bukhari na Muslim imepokelewa na Bukhari na Muslim inapokelewa hadithi in, sahihi imepokelewa na imamu Bukhari wa Muslim na pia mtu anapo mtu akikuwa na nadhri ametoa na nadhir, nadhir yake kuwa yeye anatafanya anata, itikafu siku moja au zaidi basi tambidi ni lazima kwake atimize hiyo nadhiri kwa kuwa inapokiwa kutoka kwa Umar bin Khattab radhiya Allahu subhanahu wa ta'ala alimendea amesema kuwa amesema, amesema, amesema alimwambia Muhammad sallallahu e, ya Rasulullah inni kuntu nadartu filjahiliyati nilikuwa nimetoa nadhari katika kabla ya uislamu atakifa lailatan fil masjidil haram nifanye itikafu siku moja tu katika msikitu wa haram kala faaufi binadhrika bi falaila akasema basi timiza nadhiri yako umar akafanya aka nini akafanya itikafu katika usiku Nani hadithi pia imepokelewa na imamu bukhari wa muslim hiyo pia inakoanisha kuwa mtu anaweza kafanya itikafu wakati wote bora yeye anataka kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na jamhurul ulama wengi wanavioni wameenda wa kuwa ila annahu yushra'u al-itikaf kulli masjidin kuwa itikafu e, kutokana na kauli lahi tabaaraka wa ta'ala anasema wa la tubashiruhunna wa antuma 'akifuna fi al-masajid yani msiwakurbie wake zenyu haliakuwa hal nyinyi mnafanya nini mmefanya katika miskiti na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa alikuwa akifanya itikafu zake yake msikitini na wake zake msikitini. Na kwa sababu hiyo jamhurul ulama wameenda kuonesha kuwa kwanza itikafu inajuzu kwa mtu na mke, mke, na wake zake kwa sharti isipatikane fitna kwa mwanamke anapofanya itikafu na kwa masala ya kuwa je itikafu mahali gani panapasa kukuwa kufanya itikafu jamhurul wameenda kuwa wanavioni wengi wao wameenda kuwa itikafu haipasi kufanywa itikafu isipokuwa kwenye msikiti lakini kwa wame, mafikiana itikafu itakuwa kwenye msikiti kutokamana na kawli ya Allah subhana wa ta'ala fil masajidi al hapo al inaonesha msikiti inaonesha miskiti yani itikafu zenyu wa antu mu'aqifuna fi al-masajid al dalalatu ala al-istighraq ay jamii al-masajid yani mnayo mnafanya itikafu katika nini katika miskiti na waka, lakini mnakuwa liktalia msikiti haina gani kuna wengine waliona msikiti jami msikiti ambaye kwa kwamba msikiti mkubwa wanaoswaliwa swala ya jamaa ama msikiti ambao kwamba msikiti ambao kwamba unaswaliwa swala swala su, ya yani msjidi jami wengine wakaona la hai hey, msikiti yoyote qaumu ao wa, wanavionyo wote wameona wa hu wameshturishisha baada kusitisha takuwa msikitini wengi wao wameona hu ni msikiti wa masjidul jami masjidul al masjidul jami msikiti ambao kwamba unaswaliwa jumaa msikiti mkubwa Wakala قوم na wengine wakasema la itikafa illa fil masajid thalatha na kuna wengine wakasema kuwa msikiti e, itikafu haipasi katika misikiti zingine isipokuwa hizi misikiti mitatu tu pekee yake jamhuri ulama wamuwafikiana kuwa itikafu inapasa kufanya kwenye misikiti kwenye msikiti na kuwa wamehtalifiana kuwa wengine wameona wamesharitisha msikiti jamia wengine wamesema msikiti sio jamia msikiti yote ambayo kwa kwamba hata kama naswaliwa salatu jamaa kwa kutokamana na kauli lahi tabaarak wa taala wa antum akifuna fi almasaji illa baadhi ya wengine wakasema kuwa la itikafa ila fi almasajid thalatha kuwa hakuna itikafu isipokuwa katika misikiti mengapi misikiti mitatu peke yake Nazo msikiti mitatu ndio ambaye kwamba yanaruhusiwa mtu kufanya itikafu, ama msikiti mwingine haruhusi. Waka kusudia Masjidil Haram ni msikiti wa Makkah na Masjidun Nabawi msikiti wa Mtume Muhammad sala Madina na Masjid alAqsa na msikiti wa Aqsa. Na inasibisha ina, kauli kama hiwa na nasibisha kwa Hudhayfah wa Sa'id ibn Musayyib lakini madhhabia jumhur kuwa miskiti, wote, sala, ina, fanywa, ina, ina katika, ina, msikiti wowote swala inafanywa itikafi inafanya katika msikiti wote musikiti wote sababu aya imekuja imekuja imezungumza nini imekuja ja, umum bi al wa al istighraqi inabaye kwamba inabainisha inabainisha nini umumu musikiti wote Mbali na kutafaliana kwa kuwa msikiti aina gani msikiti ya jami' au gairi au gairi, na hawa ambao kwamba walisema kuwa wao ambayo kwamba wamesema kuwa msikiti kuwa itikafu haipasi kufanywa isipokuwa katika hizi misikiti mitatu msikito wa Makkah na msikito wa Mtume na Masjid al kule Palestine walinasibisha wa, wali, wali, wali, wali, wali, wali hiyo kauli kutokamana na hadithi ambayo kwamba imepokelewa na hudhaifa kuwa la itikafa illa fi al thalatha akuna itikafu isipokuwa katika hizi misikiti tatu misikiti mitatu yani Masjidil masjid Haram na Masjidil Nabawi na Masjidil Aqsa Ispokuwa hiyo hadithi ni hadithi mختلف Fihi katika raf'ihi na waqfi hadithi ambayo kwamba katika siha yake ina ikhtilaf katika hii masala kwa hivyo arrajih ambayo kwamba dhahir arrajih e, ambayo kwamba kuwa ni msikiti wote inaruhusiwa kufanya nini kufanya itikafu katika msikiti wote bali u vile imetangulia katika katika tulizumziiwa mwanzo kuwa katika mtu akifanya itikafu ni mtu anayekapoingia katika ibada itikafu vile mtu muhsoka kutokana na mafundisho ya mtume Muhammad SAW awe mbali na wake zake yani awe mbali na ku, katika kukhurubia wake zake katika hali yaakuwa katika hali ya, ya ibada na pia mtu ambaye kwamba anafanya itikaf pia asiwe mtu ambaye kwamba mwenye kutoka yuko kwenye itikafu akatoka kutoka isipokuwa awe anatoka kwa haja yani ha, kama mfano ni mtu ambaye atataka kwenda kukula chakula ama anataka kwenda kuoga ama kwa haja zake kinafsi, lakini bila hivyo mtu ha ni anapendekeza habaki kwenye ibada zake akiwa amenuia itikafu ametoka. kama vile napokelewa kwa Aisha radhiyallahu anha anasema Asunnatun fil mu'takifi allā yakhruja illā lihajatihi alati lā budda minhā. Hiya ambayo kwamba yampokelewa na Abu Daud kwa isnād kwa wa ya Muslim Anasema kuwa sunna kwa mtu ambaye kwamba anafanya itikafu asitoke katika msikiti akifanya anapofanya itikafu isipokuwa kwa kitu ambacho kwamba ni labudda budda minhu kama labda kuoga labda ni mtu anataka kwenda kula chakula Awezi kuletewa chakula hapo au kwa dharura nyingine au kwa dharura nyingine kama kutoka bila bila dharura basi mtu huyo asitoke nje bila haja na mtu anaweza kuwa mgonjwa wakati huu mtu anaweza akawa mgonjwa wakati huu mtu akiwa aki katika ibada itikafu akawa mgonjwa katika wakati wake itikafu ikikuwa Ugonjwa itakuwa kwake nzito ambayo kwamba itamfanya ni vigumu kwake kufanya nini kuendelea na ibada yake tikafu katika masjid basi itabidi hatoke aende kwenye matibabu lakini kama ni kitu ambacho kwamba kwamba haiwezi kumuumiza zaidi na mengineyo basi anaweza kutoka kanunua dawa kajitibu ama akaba kwenye kwenye, kwenye akabaki kwenye itikafu yake. Yaani katika ugonjwa kimpata, maumivu yote kimpata kidharura nauza katoka, akaenda akatafuta matibabu kisha akarudi kwenye e, e, itikafu yake. Na pia muallifu anatupa nasiha anasema kwa mtu ambaye kwamba anafanya itikafu ambaye kwamba amejelezimisha katika ibada ya itikafu aweze kujua hikma gani iliyomfanya afanye itikafu na miongoni mwa hikma ya itikafu ni ibada kwa hivyo ajitahidi kufanya katika ibada ya kuf... swala na ibada kusoma Qurani kufanya dhikri ili aweze kustafidi katika hiyo wakti. na pia ananasihia nasaha awe anatafuta ilmu. kama kuna halaka ya dirasa hapo halaka kusikiza ilmu au anasikiza ilmu asome vitabu kama tauhidi, tafsir hadithi na mingineyo mingine vitabu e ambayo kwamba ni muhimu na aina shida mtu akawa takama tazunguza kidogo mazunguzo ambayo kwamba kidogo tu labda kubadilishana mawazo nini Aina shida lakini ajitahidi maslaha ya itikafu isimpite kwani itikafu maslaha yake ni nini maslaha yake ni kutafuta Iba, kufanya ibada na kutafuta fadhila ya hizo siku kumi za mwisho mwezi mtukufu wa Ramadhan Inapokewa kwa Bi Safia radhiallahu anha mke wa mtume Muhammad saw sallam anasema kana an saw sallam mutakifan azuruhu nimekuja kumzuru leilan usiku fa hadathathu thumma qumtu li anqalib fa kisha nikaamka nienda akasimama na mimi akanyasindikiza kwa hivyo maana yake kwa mambo ya kidharura wanaweza kuzungumza na pia wanaweza kutoka kidogo kwa mambo kwani alitoka kidogo ki, akimsimdikiza ee, mkewe bisafia Safia radhiallahu anha hadithi alhadithu thalith fi fadli lailati alqadr alhadithu thalith في فضل ليله القدر ان ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم Aya hadithi imepokelewa na Abu radhiya Allah subhanahu wa, wa ta'ala imuendea anasema kuwa amesema mtume Muhammad rehema Allah na amani zimuendea kuwa man qama laylatal qadri imanana wa ihtisaban ghufrala lahu ma taqaddama min dhambihi yudha atakai amka simama usiku akapata usiku wa laylatul qadri Hali yakuwa ameamini amefanya hivyo kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutaka ku na kutaka thawabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ghufr lahu ma taqaddama min dhambihi Allah Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe madhambi yake ambayo kwamba tangulia Tukiona katika hii hadithi kuna dalili ya laylatu fadl laylati al kuna usiku ambayo kwamba tukira inajulikana usiku Lailatul Qadr usiku wa uwezo yani kuna usiku ambao kwamba ni Lailatul Qadr inapatikana katika uo, mwezi katika siku 10 za mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hivyo yule ambaye anajua kwamba atasimama huo usiku kwa imani na kutarajia thawabu kwa Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala atamsamehea dhambi zake zilizotangulia madhambi zake zilizotangulia na hiyo Lailatul Qadr unaposimama nafanya ibada usiku kutarajia kutafuta hiyo lailatul qadr upata hiyo fadhila na hiyo ni laila laila azima ni usiku mkubwa zaidi allah subhana wa ta'ala ameutukuza huo usiku na allah subhanahu wa ta'ala kaijalia huo usiku ni bora kuliko miaka 1000 mia bora kuliko uh, bora kuliko miaka moja ni usiku ambayo kwamba amba, ni bora kuliko miaka moja kutokana na baraka ya yule usiku na amali njema ambayo kwamba utafanya katika hiu usiku ni kama amali ambayo kwamba umefanya zaidi ya miezi elfu moja. na elfu mia moja inasemekana ni kama miaka thamanini, miaka ni miaka kama thamanini, yani ni miaka kama thala, miaka thamanini na tatu na miezi minne miaka 83 na miezi minne ambayo kwamba wengi wetu hatutarajii kuwa tunaweza kuishi miaka kama hizi katika maisha yetu. Kwa hivyo kuna usiku ambayo kwamba ukifanya ibada ni kama umefanya ibada ya zaidi hizo M mwezi 1000 ambayo kwamba ni miaka 83 na, na miezi minne. Kwa hivyo ambayo kwamba utasimamisha hii usiku kwa imani ya Allah subhana wa Ta'ala na kutarajia thawabu kwa Allah subhana wa Ta'ala basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe madhambi yake. Na hiyo siku kati usiyo siku, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametarimisha aya. Ametarimisha aya kudhibitisha kuna katika Lailatul kuna katika mwezi mtukufu Ramadhani katika siku 10 hapo kuna huo usiku. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna anzalahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. فيها yufraku kullu amrin hakim wa in anzalnahu fi laylatin mubarakah kwa qur'ani umetarmshwa katika laylatul mubaraka. na laylatul mubarakah ndio huo usiku ambao kwamba Allah ta'ala amesema ndio ambayo umetarmshwa qur'ani na qur'ani ni kwenye kutu kutuonya na hiyo katika usiku yufiha yufaraku kukulu amri hakim Ndiyo siku ambayo kwamba Allah subhanahu ta'ala malaika na kupanga mambo ya umuru sana kama vile amepokewa mambo ambayo kwamba kukadiria mambo ambayo kwamba inapita ya mwaka mzima katika kadar ya mambo ya miaka mwaka mzima Wale katakayekufa wala atakayekuwa wema wale atakayakuwa hivi na hivi na hivyo, hivyo. inakadiriwa katika huo siku sababu kadar, katika mlango wa qadar kuna qadaran kwamba jara jaffa al-kalam yani Allah Subhanahu ta'ala amesha andika kila kitu na katika miungomoto kuna ile ambayo kwamba kila mwaka Allah Subhanahu ta'ala anatumu malaika ku, kupanga hayo mambo na yeye katika hiyo siku ambayo kwamba ya lailatu qadr uh, kwa hivyo hiyo usiku imeitwa lailatu mubaraka ni usiku ambao kwamba yenye baraka inye baraka nyingi sana na baraka yake kutokana fadhila yake na uh, thawabu nyingi ambaye kwamba mje akijitahidi anapata ndani yake na miongoni mabaraka zake nyingine ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaateremsha Qur'ani aya akizumzia anasema inna anzalnahu fi lailatul qadr kuwa hakika Qur'ani Allah Subhanahu wa ta'ala anasema tumeitumwa kat tumeiteremsha katika katika usiku wa waqadr yu laylatul qadr yu usku wa qadr wama adraka ma qadr kitakujulisha kujua huo usiku wa, wa laylatul qadr. qadr kutaka kujua usiku wa laylatul qadr laylatul qadr huwa wa qadran ba kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala na kusudia khairun min alfi al-shahr ni usiku ambao kwamba amba, ni bora kuliko miezi elfu moja na usiku tanzalul malaika wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr allah subhanahu wa ta'ala malaika malaika wengu, katika usiku na, eh, na na na na, na jibril wakitarimka kwa amri ya allah subhanahu wa ta'ala salam hiya hatta al-fajr na kuwa na amani katika usiku mpaka unapo unapoingia al-fajiri anasema ibn kathir Allah Subhanahu wa Ta'ala mrehema anasema katika kufasiri hiyo aya anasema tanazzalu almala'ikatu wa r-ruhu fiha bi'iznillahi bi'izn rabbihim maana ya aya kuwa ay yakthuru tanazzulul mala'ikatu fi hadhihi al-laila likathrati maana yake malaika wanatarimka kwa wingi katika usiku kutokana na baraka ya usiku walmala'ikatu yanziluna ma'a tanazzul albaraka na malaika wao kutarimka kwa na pamoja na ويكثرمك بالبركه ورحمه الله سبحانه وتعالى. كما يتنزلون عند تلاوه كما با القران كما مثل الملائكه ونترمك وقته عندما قالوا ان ويحيطون بحلق بحلق الذكر بحلق الذكر فيلا ينبغيوا ونا ونكون كريمه حركات ذا لكمك الله سبحانه وتعالى ويضعون اجنحتهم لطالب العلم بصدق ta'dima lahu na naweka mabao kwa wale ambao kwamba na tafuta elimu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala ta'dima lahu na tukufua vile navofanya hivi pia katika lela tu kadri wanakuja wa lila tu kadri ni katika fi amesema in anzalahu في ليلة qadr na Allah subhanahu wa ta'ala anasema shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran amesema in anzalnahu fi lailatul qadr alquran imeteremshwa katika lailatul qadr na aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran mwezi mtukufu wa ramadhan ndio mwezi ambao kwamba umeterenshiwa qurani umeterenshiwa qurani naa alqurani kutarimka ni jumla moja kutoka ila samaa au lawa fil jumla moja Ala kisha baadake ikataramuka kidogo kidogo ikija kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Na katika kauli e, ambayo kwamba tulitanguliza katika aya tukasoma hiyo aya Allah subhanahu wa ta'ala inna fi laylatin mubaraka inna kuna mundirin fiha yufrak kull amrin hakim Zila bila anavosema qatada rahimahullah kifasirio aya nasema yufrak fiha amru sana maanake ndio napanga mambo ya mwaka ina kadiriwa mambo ya mwaka, mwaka, mwaka, mwaka mzima katika hiyo usiku na qala ibn alqayyim ibn qayyim qasamu wa hadha huwa as sahih na hiyo ndio sahiha amewafikiana wa amnasikiana na hiyo ma, na hiyo na katika hadithi vile tulizumzia kuwa imanan a muallif anasema imanan a imanan billahi anakuwa anakaisimama huu usiku kutarajia lailatul qadri anaamini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala vile alivyoahidi mja atakapao at, atapata thawabu nyingi zaidi na vile kutokana na Katakelenul Qadr ambayo kwamba ni usiku mzima mkubwa anasimama ili apate hiyo thawabu na fadhila ya hiyo miezi 1000 katika ibada yake akitarajia ajr kutoka kwa Allah subhana wa taala kwani huo usiku ni usiku Ambayo kwamba ni usiku mkubwa ikhtaraahu ta Allah taala libda'i tanzil alquran ndio Allah Subhanahu taala alichagua kwa kutanguliza kwa ku, wakati ambao alikuraani na mara ya kwanza Yaani Qur'an ilipotarimka jumla moja kisha baadaye Qur'an kuteremka mara ya kwanza kateremka katika tu Qadr ilipotarimka jumla moja katika samaa dunya kisha baadaye ikaanza kuteremka ila mara kwanza kuteremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi katika hiyo mwezi ilela tu Qadr kisha baadaye kija kija jumla ikiteremka yani kidogo kidogo kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo mjea wa Allah Subhanahu wa Ta'ala anatarajia Muislamu ajue utukufu wa huu usiku na uishi usiku kwa kumuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala akitarajia thawabu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, waenda Allah Subhanahu wa Ta'ala akamsamehe zake yake kutokana na vile hadithi ilivyozungumza ataka ghufira lahu ma taqaddama min dambiyatihi atasamaha madhambi zake zilizotangulia. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa kutokana na ghafla ya huu usiku na kuto kuhimiza katika usiku kwa hivyo tujitahidi hata asiye muislamu asije akokoa katika miongoni mwawali ambao kwamba watakosa fadhila kama hiyo kwani inapokelewa kwa abi horeira radhiallahu anhu anasema kuwa amesema mtumu Muhammad sallallahu alayhi wasallam atakum ramadhano shahrun mubarakun Imewaijia mwezi mtukufu wa ramadhani mwezi wenye baraka faradhallahu azza wa jalla alaykum siyamahu Allah Subhanahu wa Ta'ala kufunga kwa ke, tuftahu fihi abu wabu as usiku eh, huwa mwezi mtukufu wa Ramadhani milango ya mbingu inafunguliwa Ataka mwezi wa Ramadhani shahara mubarak mwezi wenye baraka faradallahu 'azza wa jalla alaykum siyamahu mwezi umtukufu mtukufu wa Ramadhani Allah Subhanahu wa Ta'ala kufunga kwake ni lazima Taftahu fi abuabu as mbingu eh, milango ya mbingu zinafunguliwa watughlu fihi abu wabu ljahim na milango wa moto wa jahannam zinafungwa watughallu fihi maradatu shayaṭin na wa shayṭan wale wabaya Wakubwa qubuwa shayṭan wabaya wanafungwa minyororo lillahi fihi lailatun Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku kuna usiku moja katika u... Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna usiku moja khairum min alf shahar ni bora kuliko miezi elfu moja manhurima khairuha faqad hurim hakika yule mtu ambaye kwamba atakuwa kwa bahati mbaya amejaliwa kutokupata hiyo fadhila ya hii usiku basi kwa kika amepoteza atakayepoteza huu usiku khairia ya huu usiku ya fadhila, basi atakuwa amepotea amepoteza amepoteza, amepoteza amepoteza makubwa zaidi amepoteza makubwa zaidi kwa hivyo inampasa Muislamu katika, katika, katika usiku kama huu ama katika siku kumi za mwisho mwezi mtukufu wa Ramadhani bali mwezi mtukufu wa Ramadhani wote ajitahidi katika dua katika hizo usiku akitarajia katika hizo siku kupata nini kupata Lailatul Qadri khasa katika hizo siku za kumi za mwisho akitarajia Lailatul Qadri na muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana njia ambayo kwamba mtumu Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, alitufundisha اما زيد بما fundisha umm almu'minin Aisha radiyallahu anha waqata alladhi qamba Aisha almu'liza mtummu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasama ara'aita in 'alimtu laylat alqadri ma aqulu fiha qala quli allahumma innaka 'afuw tuhibbu al'afwa fa'fu anni allahumma innaka 'afuw tuhibbu al'afwa fa'fu anni Aisha radiyallahu Nili mwambia mtume Muhammad SAW, "E, tumeniambie waonaje in aliimtu lailatul qadri nikijua huonje usiku wa qadr, Uo huo usiku lailatul qadri umeupata huo usiku wa lailatul qadr." Ma akulu fiha nikiona dalili kuwa sio usiku nyabya kwamba ndio lailatul qadr, mtasemaje? Kala kuli akasema, sema "Allahumma inni afu A -a -a Allahu Kul. Kala kuli sema Allahuma innaka afuun. Ee Allah Subhanahu wa ta'ala wewe ndio mwenye kusamea na afu inavyosemekana afu maana yake ni kufutwa kufutwa kabisa mambo ambayo kwamba hata hutatajiwa siku ya kiamat tena yamadhambi. Sio kuna kwamba utatajiwa kisha baadaye ukasamehea. Hiyo ni kufutiwa kabisa. Allahumma innaka afuun. hakika Allah wa ta'ala mwenye kusamehea na kufuta madhambi. Tuhibbul afwa unaomba ule mtu ambaye mwenye kutaka kusamehewa kwako wewe unapenda yule ambaye kwamba anataka kusamea fa'fu fa anni basi ni masam ni samia madhambi yangu au nifutie madhambi kabisa Allahumma innaka afuun tuhibbu al'afwa faafu anni kwa hivyo hiyo ndio dua ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimfundisha bi Aisha alimfundisha bi Aisha wakati ambayo kwamba akiona ni mwezi akiona lailatul qadri ni wakati wa lailatul qadri basi kwake aombe hiyo dua Allahuma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu fa anni ilipokewa katika hiyo riwaya Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu fa anni hadithi yenyewe imepokelewa na Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad e, na <coughs> ni hadithi ambayo kwamba vile imamu Tirmidhi anasema ni hadithi hasan sahih hadithi ambayo kwamba ni hasan na ni sahih labda kutakuja swali vile bi Aisha radhiyallahu anha alipomuuliza mtume Muhammad sallallahu alayhi waonaje nikiona ndio usiku wa lailatul qadri mtume Muhammad sallallahu akamfundisha hiyo dua na mtu atajiuliza usiku wa lailatul qadri nitajuaje huo usiku wa lailatul qadri Kwa sababu lailatul qadri haina siku maalum lailatul qadr haina usiku maalumu kwani mtume Muhammad sallallahu alaihi sallam Alifichiwa hiyo usiku wa lailatul qadr ili waja wafanye nini Waja wajitahidi katika ibada katika hiyo usiku Waja wajitahidi katika hiyo ibada katika katika hiyo usiku katika usiku mzima kama itapokuja kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye katika dalili kule mbele wakati ambaye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotoka alipoambiwa usiku wa Lailatul Qadr litakuwa ni wakati ni usiku fulani alipokuwa anaenda kuwaeleza basi akakuta watu wa wideo wakigombana walipokuwa wakigombana basi akasahulisha hiyo siku akasahulisha huo usiku kwa hivyo Lailatul Qadr Lailatul kuwa tafuteni katika siku kumi ya mwisho na mkikuwa kutafuta mta, mta, katika siku kumi za mwisho na ni bora zaidi kutafuta katika siku kumi ya mwisho au tena katika dalili nyingine Mtume Muhammad sallallahu akasema itafuteni katika katika witir yani kuanzia 23 25 sababu moja, mtuma sallam, katika, 23, eh, 21 Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika itikafu na 23 kuanzia 21 usiku wa 21 23 25 27 29 Mtume Muhammad sallallahu na wasallam nako na riwaya ambayo amekuja baadhi ya masahaba walikuja wakamwambia wakamueleza Mtume kuwa ishirini wameotesha wa kwa 27 akasema naona ndoto yenyu kama mmeafikiana mtafuteni hapo lakini dalili ambayo kwamba inaonesha inatia nguvu kuwa usiku wa Lailatul Qadr ni usiku ambayo kwamba unabadilika badili inaweza kuwa katika 21 mara inaweza kuwa katika 23 yenyu yani hubadilika kila mwaka haiwi katika mwaka haikuwi katika, katika siku moja lakini inabadilika katika hizo siku zawitu kwa hivyo ni bora zaidi utafute katika hizo siku kumi zote ukitafuta hiyo laila tu ama ikuwa ngumu katika hizo witri 21 23 ama 25 21 eh, 23 25 27 29 sababu huo usiku huabadilika badilika katika hata ikuwa imekuja riwaya wa kudhibitisha na 27 lakini ni usiku kwa takadili ya kwamba nyekutia nguvu kuwa huo usiku inabadilika na kutokamana na ile alama ambayo kwamba mtu anaoza kujua usiku wa Lailatul Qadr sababu Aisha alisemwa muoneaje vile nikijua ni usiku wa Lailatul Qadr Baadhi ya ulamao wamezumzia kuhusu kuna alama ambayo kwamba alamato ambayo kwamba mtu anaweza kujua kuwa huo ni usiku wa, wa Lailatul Qadr kudhibitisha Kuthibi, baadhi za dalili na hoja ambayo kwamba wameona kuonesha kuwa huo ndio unaoza kujua ni usiku wa Lailatul Qadr Ngao ni Lailatul Qadr tumefichwa ila dalili ambayo kwamba ina nguvu zaidi inapatikana katika hizo witri inaweza kuwa 21 ama 23 na inabalika kila mwaka inaweza kuwa 21 ama 23 au 25 ama 27 au 29 kwa hiyo kuna baadhi ya ulama wamesema alama miongoni mwa alama ambayo kwamba mtu anaoza kujua ni laylatul qadri an yakuna aljau munasiban warih saakina yani utakuta hewa hewa imekuwa ni hewa inaambatana imetulia na upepo hakuna upepo mwingi katika usiku kwa wanasema kwa sababu gani hivyo wanasema kwani wanapokea kutoka kwa Ibn Abbas qala amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mtume Muhammad sallallahu wa wasallam amesema Lailatul Qadr Lailatul Samha talqa la hara wala bari yaani usiku kwamba umetulia na utulivu wala hauna yoto wala hauna ubaridi tusbihu shamsu sabihataha da'ifatan hamra jua likitoka mchana wake haina mwanga kali sana inakuwa ni dhaifu mwanga wake yani sio kali ukutoka kuamkia asubuhi kuonesha kwa lailatul qadr alikuwa nusiku na pia katika dalili nyingine ambaye kwamba tunaweza kujua lailatul qadr kwamba baadhi ya ulama wamebainisha kuwa e, kwa hiyo hii ya kwanza ambayo kwamba wamesema kwa hadithi ya ya ibn Abbas ni hadithi ambayo kwamba imepokelewa na e, Tayalis na ibn Khuzaima walbazar na ahadisini katika alama nyingine ni utulivu ambayo kwamba kwamo unapatikana katika huo usiku Ambayo kwamba malaika wanateremka na mwanadamu anaweza kuishi huo usiku katika moyo wake huo usiku kuna utulivu sana na nakuta moyo wake umepanuka na anapata ladha ya ibada katika huo usiku ladha ambayo kwamba haipati katika wakati mwingine kwa hivyo hiyo miongoni pia alama ambayo kwamba mtu anaozoea kujua ni lailatul qadr na na pia wakati mwingine katika alama ambayo kwamba kuonesha ni usiku wa Lailatul qadr. qadr wakati mwingine alama ya kuonesha ni usiku wa Lailatul wakati mwingine mtu anaweza akaona katika usingizi wake ambayo kwamba kwa sababu kwamba imepatikana kwa baadhi alama kama hizi kwa baadhi, kwa maswahaba ni yani alama unaweza kulala ukahisi uka kama ni huo huo usiku ni usiku wa Qadr na alama nyingine ambayo kwamba pia inasemekana vile katika miongoni mwake ni yule ambayo kwamba usiku jua likichomoza liki, liki, liki, ni jua ambayo kwamba niakuwa safi halina halina mwangaa kwamba ni kali kwani inapokelewa kwa Ubay bin Kaabi anasema kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema E, asubuhi wa usiku wa leila, tulqadri, ni usiku ambao kwamba jua tatulo ulashi a alaha jua ambao kwamba linachomoza na wala haina mwangaa kali kama vile tunavyoana alafu mpaka hata ile jua mpaka lifaye nini mpaka li, ni nyanyuke na ni hadith ambayo kwamba imepokelewa na na imamu, e, imamu Imamu Muslim na kuna pia kuna tanbihi kidogo kwa, kwa watu kwa Kutokamana na alamati ya Lailatul Qadri tunakuta kuna baadhi za khurafati tunapozungumza khurafati ni watu kuleta mambo ba kwamba hayana misingi wala hayana asili katika dini kama mfano e, miongoni mwa khurafatu watu wengine na imani zao ba za kwa ma intiqadat fasida kwa usiku wa Lailatul mti miti na msujudia zina na sujudu na majen yani mabani vitu mako mako majens mijengo yanafanya nini yana na katika siku mbwa hawabweki hizi miongoni ma, baadhi ya ulama nasema hizi miongoni ma, baadhi ya ambazo kwamba hazina asli wala msingi katika kubainisha laylatul qadr ni alama za mazaa laylatul qadr anasema ibn kathir rahimahullah wa yustahabbu katika ayu siku baada kumtuma musallam kumfundisha kumfundisha uh, bi'aisha kuwa asema allahumma innaka afuw tunhibbu alafwa fa'afu anni ibn kathir anasema wa yustahabbu min addu'a ina inapendekeza kutoa dua sana mtu kutoa dua sana sio yeye peke yake atoe dua kwa wingi sana uh, fi jami'il aafat afi jamii alawqat jamii waqat wote ajitahidi anatoa dua na pia tatapetekeza tu, tu dua kila unapoamka katika ibada Wombe ya Allahumma inni a'af inka afu tuhibbu sababu hujina wakati gani ya lailatul qadr utakupata na ujitahidi vile bila kathir rahimahullah nasema kutoa dua katika wakati yote wa fi shahr ramadhan akthar wewe ni mtu kwenye kuomba dua sana wakati wote na katika mwezi mtukufu wa ramadhana afanye zaidi wa fil ashir akhira minhu na aufi asheri alakhir minun katika siku kumi za mwisho njotoe dua sana kisha fi autarihi akthar kisha katika witri za mwisho siku kumi za mwisho iwe ni zaidi yani uwe unatoa dua kwa Ibn Kathir rahimahullah anasema uwe unatoa dua kwa wingi inampasa mpasa muislamu uwe anatoa dua kwa wingi mwezi wa ramadhani hawa anatoa zaidi azidishe na katika siku kumi za mwisho azidishe alafu katika witiri za siku za 10 za mwasho azidische zaidi na amesema ndio ibn Kathir anasema almustahabu anyukthira min hadha addua na kenye kupendekeza awe ni mwenye kutoa hiyo dua sana kwa wingi sana akisema Allahumma innaka afuwan tuhibbu alafwa fa'afuni Allahumma innaka afuwan tuhibbu afwa tuhibbu alafwa fa'afuni alhadithur rabi' Tukienda katika hadithi ya 4 ambayo kwamba muallifu ameiweka katika huo mlango fi taharri lileta alqadr fi taharri lileta alqadr yani manake kujaribu kujitahidi sana ifanye nini yani talabu lileta alqadr kutafuta lileta alqadr sababu unapoomka katika iyo ibada watu wanajitahidi kutafuta hiyo lileta alqadr Ana Aisha radhiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور الأشر الاواخر من رمضان ويقول يجاور العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا ليله القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي روايه في الوتري من العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري ومسلم هو حديث Aisha radhiyallahu الله anapokea أنا kuwa amesema mtume Muhammad sallallahu محمد صلى الله kuwa alikuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awaakhir min ramadhan yujawiru maana yake ya'takifu fil masjid fi ashril awaakhir min ramadhan anafanya itikaf msikitini katika siku 10 ya mwisho katika mwezi mtukufu wa ramadhan wa yanapoulana mtume Muhammad نمت من محمد صلى الله عليه وسلم يقسم تحروا انا اسمع تحروا تحروا تحرّو القدر في الأشر الأواخر من رمضان تحروا أي أطلب ليلة القدر في أشر الأواخر من رمضان ما نك تجاهدين قلتافتا يو ليله القدر ketika siku 10 ذا وفي روايه, رواية في الوتري من العشر الأواخر من رمضان يتافتين ketika وتري Yaani siku witri inayokaa katika siku kumi ya mwisho inaanza tarehe 21 20 na moja, inaanza tarehe 21 23 25 27 29 tafuteni katika hizo witri siku kumi au mtafute katika hizo witri katika hizo witri mjitahidi kwa kuzitafuta hizo, hizo, hizo siku tukiona katika hiyo hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Bukhari na Muslim kufeda katika riwaya vile tunasema katika riwaya witr min al ashr al awakhir witir, siku za mwisho ya mwanzo mtukufu wa ramadhani hii hadithi ni dalili ya kuwa muislamu anaamrishwa kujitahidi kutafuta hiyo usiku ya lailatul qadr katika siku kumi za mwisho wa ramadhan. katika siku za mwisho wa ramadhani naye ni kusimama na kuisha usiku wake vile katika hadithi ile tutatangulia mtume wa alikuwa wakati wake kwa kumti eh, allah subhanahu wa ta'ala na yote anafanya ukijitahidi ili uweze kupata hii baada hizo kupata katika hiyo siku kwa sababu inafadhila kubwa sana na hii hadithi ambayo kwamba kuna hadithi ambayo kwamba zimethibitisha kuwa inaonesha kuwa hadithu thabita ala annal abdu yataharra lilelati alqadr fi awtar al la alawaakhir kuna hadithi nyingi ambayo kwamba zingine tume, tume ambayo imetajwa hapo kuwa Inathibitisha kuwa tafuta katika siku 10 ya mwisho wa mwezi tukufu wa ramadhan au uitafute katika witr kwa hivyo hadithi imeonesha kuwa pia uitafute katika witri ya mwisho mtukufu wa mwezi siku 10 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mtu aki, ni mtu ambaye kwamba akiwa amedhaofika ame kwa kuweza kusimama hizo siku siku kumi kwa safari moja basi ajitafute katika hizo witri kupata ileyala ya Hata ileyala siwezi kumpita. Na kuna kuna hadithi ambayo kwamba ilikuja ikasema ikimpita basi anarusiwa Ee, ana kufanya nini anaruhusiwa kutafuta aj, ajitahidi katika kutafuta katika siku 27 na tumezungumzia hadithi kuwa, nimechambuliwa kuwa hadithi ambayo kwamba ina nguvu ni kuonesha itafute katika witri kwa sababu lailatul inabadilika inaweza kuwa katika 21 inaweza kuwa 23 inaweza kuwa 25 yani inabadilika katika kila mwaka muallifu anasema hapo kutafuta katika witr aqrabuha lailatul 27 yanambaiku karibu sana kuipata hiyo laylatul qadr ni 27 kutokana na hadith ubayyab bin kaabi radhiyallahu anhu qala hadith ubayy bin kaabi allah subhanahu wa ta'ala muridhiana sema annahu qala wallahi inni la aalamu ayy laylatin hiya mimi naapa kwa allah najua ni usiku gani huo hiya laylatul lati amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamia ilaylatil 27 ni usiku ni usiku wa 27 na hadithi ambayo kwamba imepokelewa na imamu Muslim illa jawabu katika hiyo ambayo kwamba inatia nguvu na kuonesha kuwa mtu asitegemee tarehe siku 27 peke yake kwa sababu lailatul qadri tantakilu fi kulli ami min a'wamina inagura ina, ina, ina, ina, ina, ina katika hizo siku katika, katika uh, usiku wakati mwingine inaweza kuwa katika 27 wakati mwingine inaweza kuwa katika usiku wa 25 na wakati mwingine inaweza kuwa katika usiku wa 20 na 29 vile Allah Subhanahu ta'ala ameipanga kwa sababu kwa inapokewa katika Abi Qulaba rahma Allah Subhanahu wa ta'ala imwendea anasema qala lailatul qadri tantaqilu fi al'awakhir fi witr lailatul qadri ubadilika katika siku za mwisho katika witr hadithi ambayo kwamba akhrajahu Abdul uh, Abi Shaybah wa Tirmidhi kwa hivyo kwa hivyo bali na ile hadithi ambayo kwamba Eh, hadithi hadith ambayo kwamba ambayo kwamba imezunguzia eh, kwa ku, eh, kwa 27 lakini kuna hadithi ambayo kwamba dalili ambayo kwamba inathibitisha kuwa inabadilika katika hizo siku su kwa hivyo muislamu ajitahidi sana kuitafuta katika hizo siku su 10 Akikuwa atashinda hizo su siku 10 basi ajitahidi kutafuta katika hiyo witri kama vile anavyosema almuallif wallahu wa alam na muallifu rahimahu Uh, uh, wa muallif wa anasema kuwa kufichika katika laylatul qadri katika umma e, kad ofyate laylatul qadri ala umma Falam lam tabqa ka sa'atil juma'a Imefichwa fichwa qadri kwa umma ikawa e, umma hawezi kujua ni usiku gani imekuwa kama saa katika ijumaa kuna saa ambaye kwamba ukiomba dua Allah subhanahu wa ta'ala anakukubalia dua yako lakini haijulikani ni saa gani katika miongoni mwakati wa Ijumaa. Na hiyo ni hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuficha Lailatul Qadr ni hikma ambayo kwamba ni hikma kubwa katika kuificha kwake. Sababu gani? Ili waislamu wajitahidi kuitafuta wa usiku, wafanye ibada yao wa na hima yao juu sana kuitafuta hiyo usiku. Kwa sababu kwa kwa angekuwa wanajua usiku ni siku fulani, basi wangekuwa <coughs> wanajitahidi katika usiku mzima katika mwezi au siku kumi za mwisho kuu Kuta, kutafuta leo wakati wangetua naongoja wakati siku moja wao wanasimama wana uisha usiku wao wanafanya ibada kisha baadaye wanaenda wana nalala wana, wana wanakuwa anapitwa na kubwa sana katika, katika usiku kama huu na katika hadithi ambayo kwamba tumetanguliza katika hadithi iliyopita hadithi ya Ubadah bin Samit radhiyallahu anha anasema kharaja an-nabi sallallahu alayhi wasallam liukhbirna bilaylati al Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoka kutueleza usiku wa Lailatul Qadr gani. Fatalaha rajulani minal muslimin basi wato wakagombana wakakutana na wato katika waislamu anagombana wanajibishana faqala Mtume Muhammad sallallahu mimi nilikuwa nitotoka kuja kueleza usiku wa usiku wa gani. Fatalaha fulani wa fulani, atu. Basu fulani na fulani walikuwa kipigana au wakigombana wakijibishana basi ikafanya nini ika iyo, iyo siku lakum, kusaw, kusaw, hiyo siku nikasaulishwa. Waasa anyakuna khaira lakum wuenda kawa kunisaulisha hiyo usiku muenda kawa ni bora kwenu faltamisuhu fi at ati was-sabi'ati wal itafuteni hiyo siku katika tarehe 29 27 na 25 na hadithi yenyewe imepokelewa na imamu Al-Bukhari kwa hivyo tunapata mafundisho kwa hiyo Muislamu ajitahidi Muislamu ajitahidi kwa kufanya ibada ili apate khair ambayo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema muenda kuficho kwa hiyo usiku ni bora kwetu na ni kwetu ili tuwaze kupata khair na hiyo khair ambayo kwa kwamba tutadai nile wanaposimama kuswali salatu faraidh kuswali salatu tarawe kuswali salatu tahajjud katika akhiri leili na kuingia na imamu na kutoka na imamu unapata fadhila kama hiyo waenda kawa sababu hiyo tutapata fadhila nyingi sana katika ibada katika ibada zetu na kupata kubwa sana kwa kwa Allah Subhana wa taala kwa kuficha usiku, kwa kuficha wa sababu usiku ambao kwamba hujafichika labda ungekua, ni tungekua wavivu katika kutafuta Lailatul wavivu isipokuwa hiyo siku tunje katika ibada ama ile lipokewa kutoka kwa Abi Huraira akisema kuwa imetoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi akisema man yuqimu lailatal qadr fi yuwafiquha e, arahu e, fi yuwafiquha e, e, arahu qala imanan wa gufira lahu kutokana kutoka na na kauli ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yule e, ambaye kwamba atasimama usiku wa lailatul qadr akawafikiana naye imanan wa Gufira lahu imani na kutaka tadhabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala atasamehewa madhambi zake kwa hadithi ambayo kwa, ambayu kwa, ambayu kwa na muslim imamu nawawi anasema maana hiyo hadithi ya ya'lamu annaha laylatul anajua kuwa ni usiku wa usiku wa qadri wengine wakafasira wa akasema manahu yuwafiquha fi nafsi al-amri yani ameamka laylatul qadri na ikawafikiana kuwa ndio huo siku ya laylatul wa ilm lam ya'lam ya huwa dhalika kama atakuwa hajui siku gani hata, hata kama hajui yeye ameamka kwa kuimani ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutarajia tawabu anaomba dua anafanya ibada zake basi ikawefikiana hiyo siku aliamka lele taqdir hatta asipokuwa hata asipojua, basi huyo mtu atapata fadhila ya ghufrat lahu ma taqaddama min dhanbihi atasamehewa madhambi zake ambazo kwamba zilizotangulia na tulizungumza kuwa pia miongoni maalama za ambayo kwamba inaonyesha pia Lailatul Qadri ni usiku wake ni usiku gani gani ila muislamu anahimizwa afanye ibada kwa wingi sana na ombe dua kwa wingi sana kwa sababu hawezi kujua huo usiku ni usiku gani Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa waja wake ambayo kwamba wataweza kupata fadhila ya huo usiku wa Lailatul Qadr na kila Allah Subhanahu wa Ta'ala anatupweka hai tukipata mwezi mtukufu ramadhan huwe tunapata huo fadhila na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakubalie saumu yetu tu miongoni mwa wale wale kwamba waja wake wataingia katika mlango wa Rayyan mlango ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajalia waja wake ambaye kwamba watakuwa kwenye kufunga na Allah Subhanahu wa ta'ala ajalie ramadhani yetu iwe ni sababu ya kutiepusha na katika moto wa jahannam na kutingiza katika pepo yake Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma Allahumma ja'alna mimman yastami'una qawlak wayattabi'una ahsana Allahumma allimna bima وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته